Tehát a jó nékem halálom lett-é? Távol legyen, sőt, inkább a bűn az, Hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, Hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. <gül> Tehát a jó nékem halálom lett-é? Távol legyen, sőt, inkább a bűn az, Hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, Hogy felette igen bűnös legyen. <gül> Távol legyen, sőt inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nekem Hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által.